i-a spus, uh, vreau să te pe soția mea frumoasă, mă n-ar de buceași să vadă oameni. Sunt căsătoriți de, Cât? Aproape... O să fie aproape o lună. E fain să fii căsătorit, cei care nu sunteți căsătoriți -vă. În timpul lui Dumnezeu am dat să zic asta, e important asta. Și cu persoana care Dumnezeu vrea pentru voi. Sunt lucruri foarte importante. Uh... Îs curios așa să văd câți Tată, încade în Biblie. Scurios, văd câți v-ați uitat la marea confruntare care au avut loc ca Uite, oameni care totuși le pasă de țara asta. Câți v-ați uitat la meci? Sportivi, ăștia, sportivi, ăștia nu s a tras de nicio confruntare politică. Câți v-ați uitat la telenovela? În telenovela? O persoană? Nu, e Ne rugăm pe oricum a fost, a fost interesant la sfârșit, ce care nu v-ați uitat eu pus să jure pe Biblie ceva la sfârșit, ați văzut ce a fost interesant unii au crezut că au fost deplasat chestia asta, să aduci Biblia acolo, să facă să jure oricum a fost o dezbatere interesantă, Mona s-a uitat prima dată în viața ei, la 5 ore de politică prima dată, că nu numai confruntarea, după aia urmează discuțiile și am convins-o pe Mona să se uite prima dată în viață, deci a fost un maraton și a reușit O rezista până la sfârșit, până când la 12%, adică cred că ar trebui să la culcare și am fost de acord și ne-am dus oricum e, e ceva ce tu trebuie să faci să aveți peste 18 ani? o să avem mulți oameni la vot super Uh, nu e o obligativitate să mergi la vot, e dreptul tău dar uh, vreau să vă aduc aminte că în statele Unite se vorbește astăzi engleză, Și ce? că un vot a fost în, în echilibru a ținut echilibru spre engleză că dacă un vot se dădea spre franceză, toți în America vorbeau franceză astăzi un vot a făcut diferența un vot Așa că, vot, când ei chiar spun Votul tău contează Chiar contează votul tău Așa că du-te și încurajează pe cei care, uh, uh, care N-au fost să meargă Vă aduc aminte că la ultimele alegeri prezidențiale Vă aduceți aminte că au fost năstase Cu Băsescu Vă aduceți aminte cât de apropiate au fost uh, Procentajele? Se pare 51 la 49, nu? Oricum dacă... Ți că erau foarte apropiate da, în seara respectivă au crezut că amândoi câștigă pentru că așa putea merge oricum așa că te încurajez să mergi la și ce Dumnezeu spune pe inimă și dacă l-ai întrebat pe el important să-L întrebi pe Dumnezeu și cu cine să votezi și rugăciunea mea și rug... aș vrea să fie și rugăciunea ta e să, să continui să rog, ca Domnul să pune pe inima românilor să aleagă persoana potrivită amin? Așa că asta, a, pentru asta ne rugăm Aș vrea să încep cu o a, istorioară Că în, a, în Africa Era un împărat Care avea un prieten din copilărie Era prietenul lui Și prietenul ăsta avea un obicei Orică, era, orică se întâmpla ceva negativ Orică se întâmpla ceva pozitiv Tot timpul zicea E bine Tot timpul asta era, era vorba lui E bine Și de la un moment dat împăratul l-a chemat la vânătoare pe prietenul lui din copilărie, am mers la vânătoare și orică era ceva negativ, orică era ce pozitiv, îi tot timpul, e bine, e bine. Și la un moment dat i-a cerut prietenului său să încarce arma cu care vâna și a încărcat arma și a făcut o mică greșeală când a pus gluantele, că gluantele a, a, a tras din greșeală, s-a declanșat arma și i-a spulberat Degetul mare a împăratului Împăratul s-a supărat pe el nu cum l au avut grijă din copilărie spre ten, Și l au pus, l-a trimis în închisoare Timp de un an de zile Pentru neglijență Cam uh, înainte ca să se împlinească un an Împăratul uh, a mers mai repede De data aceasta la vânătoare de data aceasta cu altcineva Într-un alt loc Și Mergând acolo, au uitat că n-a -a fost informat de cei care erau consilieri lui că acolo este un trib canibal în, în, în regiunea respectivă. Și în timp ce ei vânau, este prins și dus în uh, satul acestui trib de canibali. Și când a fost inspectat, pentru că totdeauna canibale își inspectează hrana, își dă seama că îi lipsește un deget mare. Și pentru ei era o scârbă să mănânce un om care nu era complet. El o scârbă și l o eliberat Și-a mers acasă A zis, incredibil Dacă nu aveam degetul uh, sp uh, Spulberat uh, Și uh, distrus uh, Ăștia mă mâncau Și uite, eu l-am trimis pe prietenul meu L-am trimis pe prietenul meu în închisare Și uh, Când s-a întâmplat chestia asta am, Cred că am uitat să vă zic Când s-a întâmplat, când s-a spulberat degetul S-a uitat la prietenul lui și prietenul lui a E bine Asta am uitat să vă zic și, și zis, Cum e bine, bă, Nu mai ai numai patru de. Jel, e bine, nu e bine și l-a trimis în închisoare. Și după, după ce s-a acasă, după cu experiența cu canibale, vine înapoi și merge la prietenul și spune, incredibil, rog eu să mă ierți o să încerc să mă revanșez față de tine Te-am venit aici un an închisoare Uite-te, am fost prins și eu spus că am fost prins de tripul ăsta de canibal Și pentru că avea lipsă un decen Nu ori mânca că era scârbă de el Și la care zice Zice ăsta, e bine, zice Și, dar cum e bine? Îl întreabă împăratul Păi, e bine că dacă eram și eu cu tine Eu eram mâncat Așa că Bun, întoarceți Biblie, deschideți Biblie în seara asta, merge la un pasaj interesant. În fiecare seară de tineret, noi luăm Bibliile și ne credem cuvântului Dumnezeu, că a fi inspirat de Duhul Sfânt. Nu este o simplă carte, este o carte cu inspirație divină. Biblia spune că toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Amin? Și dacă deschideți la Faptele capitolul 9, o găsiți în Noul Testament. În Noul Testament, treceți de Evanghelii și ajungeți la faptele Apostolilor, la mine, 1066 pagina în Biblie, capitolul 9, versetul 26. Unde scrie, ați găsit? Mă bec, eu găsit. Altcineva a mai găsit? Bun, super. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 26.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 propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci, se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim, cu cineva apostolii. Și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evrei care vorbeau grecește, dar ei căutau să-L omoare. Erau wanted. Erau wanted. Evrei 10 cu 24, mai citim încă un pasaj după care începem. Evrei 10 cu 24, unde scrie 10, cu 24 scrie așa. Să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la ce? Dragoste și la fapte bune. Citeți din nou: Să vedem unii asupra altora, ce ce? Numai liderii să vegheze. Să vedem unii noi asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Seara asta vreau să vorbesc despre un subiect interesant și titlul. Mesajul subiectul subiectului din această seară este Cui ai făcut ultima dată galerie? Cui i ai făcut ultima dată galerie? Scrie titlu Dacă iei notițe, bine faci Că altfel o să uiți despre ce am vorbit în seara asta Peste câteva săptămâni Dacă iei notițe Cineva zicea că un creion mic e mai, bună, e mai bun decât o minte mare Deci țineți minte, un creon mic e mai bun decât o minte mare Cui ai făcut ultima dată galerie? Haideți să ne rugăm și uh, ne pregătim să auzim cuvântul. Doamne, Tată, îți mulțumesc pentru seara asta, îți mulțumesc, Doamne, că putem sta în prezența Ta, într-un loc aici unde e cald, putem să auzim cuvântul Tău vestit, Doamne, și îți mulțumesc că fiecare tânăr care a venit aici își va deschide inima în seara asta, să audă ce lucruri care poate trebuie să le schimbe în viața. În viața lui, lucruri, doamne, care trebuie să le facă, și fiecare tânăr va fi încurajat, îmbărbătat în cuvântul tău în această, în această seară. Mă rog, doamne, să ne deschizi inimile noastre, să ne dai o inimă de carne, nu o inimă de piatră. Dacă e cineva aici cu o inimă de piatră și nu vrea să primească cuvântul în mlaie, te rog acea inimă și sensibilizează la cuvântul tău, la vocea Duhului Sfânt. Dumnezeu, mire, tu ești cel care face această lucrare și mă încred că tu vei face în seara asta. Știm că cuvântul Tău, Doamne, va produce schimbare și va da viață acolo în, în domeniile de viața noastră erau, care erau moarte, Tată. În numele Lui Sus mă rog ca Tu să ne vorbești fiecare mă rog ca limba mea să fie capana unui scritor exclusit în mâna Ta în seara asta și dă-ne Doamne, urechi care să auzim cuvântul și să-L împlinim în seara asta. În numele Lui Sus mă rog. Și toată lumea spune, amin. Amin. Eu în primele clase care le-am le-am început aici la școală. Trebuie să spun că n-am crescut într-o n-am fost dus într-o școală specială, n-am fost cu Ceaușescu în clasă, numai tata a fost cu el la armată. Eu am crescut aici în cartier, eu zbăi de cartier, aici în Onisifor Ghibu, fosta generală numărul 3. N-am avut noi nici nume, n-aveam. Eram un număr, numărul 3. Așa eram. Noi n-aveam nume atunci. Și... Am mers la grădinița de aici din, din cartier, așa că cei care sunteți din Ufăru mă pot identifica foarte bine cu voi că am copilărit aici, unde astăzi Onisifor Ghibu, clădirea nouă, acolo jucam eu fotbal, prindeam mingea la, la eram portar, așa că amintirile mă răsculesc când mă întreb pe acolo cu goduri care le-am primit. Dar să, să, să ne înțelegem de unde provin. Așa că am mers la grădinița, am mers la școala primară în clasa a, asă întâi mi se pare că eram în D Dacă nu, dacă bine mi-aduc aminte erau, erau mulți copii în cartier atunci Și uh, un lucru care l-am învățat ca și șoim al patriei prima dată Și după aia pionier Deci erau, aveam titluri uh, Unii zburam, alții eram pionieri uh, Un lucru care l-am învățat este că uh, Nimeni nu te încurajează Dacă tu nu te încurajezi Și unul din lucruri care le-am observat Este că în clasă la noi Când profesoara ne întreba ceva Nimeni nu ridica mâna repede Că vrea să răspundă Pentru că toți aveam mâinile puse jos Nimeni nu vrea să răspunde Ca nu cumva să dăm un răspuns greșit Și dându un răspuns greșit Să ne facem de râs și de cacao. După aia să, dăm, să fie glume în pauze ce proști suntem. Așa că nimeni nu avea curaj. Pentru că sistemul era așa de natură încât nu te încuraja. Poate întrebarea te ai formulat-o greșit, dar în esența nu a fost rea, dar nu avea nicio șansă la profesorii noștri. Pentru că ți se spunea, de ce ai? Filozof române. Asta era. Așa că nu, nu aveai curajul. Ei, am avut șansă să mă duc într-o altă țară, am avut șansă să mă duc într-un alt sistem de educație, total diferit, de la rădăcini diferite. Acum nu prin... am fost uh, într-o altă societate în care oamenii priveau altfel lucrurile. Când se puneau întrebare, toți aveau o întrebare. La prima, la prima vedere mă gândeam Ori noi suntem proști românii Ori nu știu ce se întâmplă Că de America vorbesc În America toți aveau o întrebare Era incredibil pentru mine chestia asta Cum toți pot să aibă o întrebare? Um, erau orele de matematică, de istorie La sfârșitul orei Is there any questions? Tot timpul spunea profesora Yes nu e incredibil, la noi nu ridica nimeni mâna. Absolut nimeni nu ridica mână. De ce? Pentru că profesorul sau colegii te făceau să te simți prost. Dacă cumva ziceai ceva greșit sau te bâlbâiai. Dacă te bâlbâiai, era groaznic. Bâlbitul. Tot se Și am intrat într-o societate și am intrat într-un sistem în care am văzut am, vă, am văzut? Am văzut că oamenii erau tratați diferit oamenii chiar dacă nu erau cei mai buni în diferitele materii, chiar dacă întrebările nu erau cele mai înțelepte, cele mai bune întrebări totuși erau încurajați doar pentru faptul că au avut curajul să pună o întrebare deci imaginați-vă că pui o întrebare proastă dar ei au văzut ceva bun în acest lucru. Adică faptul că ai avut curajul fața clasei să pui o întrebare. Și că imaginați-vă că creșteți în această societate de când sunteți mici de la grădiniță din clasa întâi. Încep cu prima întrebare. Um, e toaleta? Foarte bună întrebare. La dreapta pe, pe hol. Aici, încep cu întrebările elementare și după aia nu mai ți este rușine să pui orice fel de întrebări asta se ramifică nu numai în sala de clasă ci și pe trenul de fotbal de basket și de baseball orice sport Mi aduc aminte că am jucat între noi ca clasă ne împărțeam la educație fizică pe echipe băieți, fete ne împărțeam pe echipe și jucam unii complet afonzi acum nu a fost niciodată la început cel mai bun basketbalist la unii vă spun complet afons la basket proful de edu lângă noi și făceau, unii nici nu știau alerga ca lumea dar niciunul nu a fost descurajat, vezi că nu știi alerga ești prost, stai jos, niciunul toți erau încurajați, bravo ai jucat super, chiar dacă o jucat prost, erau încurajați o jucat, bine, pentru că aminte când aruncau la coș și de multe ori ratau și știți ce mi s-o părut, interesant au eu o vorbă și ei spunea următorul lucru, nice try adică ai faină încercare bună încercare vedeam, de multe ori nici n-a atinge apa cei care știți basketul nu poate fi tare bună încercarea, dar profesorul de educație și nu numai profesorul, ceilalți spunea nice try Și ce încurajat a fost? încurajător era pentru mine când jucam bască și am început să învăț jocul acesta când habar n-aveam să-l joc eu făcusem handball și am jucat odată, mi minte, basket la pauză când eram la handbal. nu se poate opri băzitul Dani, deloc? Dani, Dani Ciuciui nu se poate opri Când fii atent la băzit și um, da. ai auz? ăla e diavolul pot nu poți opri și uh, în timp ce învățam jocul de basket uh, Mulți îmi spuneau Nice try Nice try Pentru că nu nimeream de primată, Era nice try Lăsați-l pe să el găsește pe diavolul și se scoate afară Nice try Asta era, era vorba lor În timp ce m-am întors în, uh, am întors După luna de miere a venit aici Am avut primul mesaj sâmbătă trecută în timp ce mă rugam, Dul Sfânt vorbește și zice, vreau că la tineret să să se instaleze o cultură de încurajare. Aș vrea să instalem în... și asta e dorința Dului Sfânt. Vreau să instalez o cultură de încurajare, aș vrea să-i pe tineri cum să se încurajeze unii pe alții și vorbele lui, Dumnezeu a fost asta, sunt destul de descurajați de lumea din afară. Nu au nevoie de un loc în care să vină. Și să fie în continuare descurajați. Ci trebuie să fie încurajați când vin în casa mea. Și când Dumnezeu îți vorbește, tu acționezi. Așa că, toată săptămâna, când din lume și rugându-mă cu Două Sfânt, a spus, Doamne, bun, tu vrei să instaleze asta la tinere? Bun. Așa, spunem tu ce să spun, pentru că eu am învățat pe tineri, cum vrei tu să instalăm, la tinere să Salem, o cultură care să ne încurajăm unii pe alții, nu să ne dărâmăm. Care să vedem uh, talentele unei și să le apreciem și să ne încurajăm. Știam undeva că fiecare scritor măreț și mare, la un moment dat a avut... Uh, momente de dezamăgire care vroia să se lasă de scris și a fost cineva tot timpul oamenii aceștia vorbeze despre acel cineva care a venit la ei și le a spus nu renunța că după scrie romane mari și au fost orice compozitor bun dacă veți auzi istoria lor, autobiografia lor veți vedea următorul lucru au fost momente în viața lor când au fost gata să renunțe dar toți vorbesc despre a fost cineva care a venit la mine și mi-a spus să nu renunț să continui să compun și după acele momente au ieșit acele mari compoziții atleți care la un moment dat au fost gata sportivi au fost gata să renunțe și eu vorbesc când la interviu spun despre persoane din viața lor care la momentul în care erau gata să renunțe au fost alături de ei și le-a spus nu renunța că ai un talent care trebuie să-l dezvolți. Dacă ar fi să te uiți în viața ta găsești tu astfel de persoane care în momentul în care erai gata să renunți gata să erai dezamăgit dezorientat și a fost cineva acolo care ți-a spus Tu poți să continui a fost cineva în viața ta Că dacă n-a fost Vreau să facem la Salem să fie Sute de astfel de persoane Dar odată ce intri în această sală Dacă acolo Ești descurajat Și oamenii îți dau doi bani pe tine Să vină acest loc Și aici să vadă oamenii Potențialul din tine dar e nevoie ca noi toți să ne alăturăm acestei chemări a lui Dumnezeu să face din Salem un loc în care oamenii să fie încurajați punim de la prima premiză și vreau să fie destul de clar următoarea frază, dacă ai notițe notează ce vreau să vă zic există succes pentru fiecare dintre noi. Ține minte chestia asta. Există succes pentru fiecare dintre noi. De multe ori, motivul pentru care nu încurajăm pe cineva este că ne frică de poziția noastră. E frică că dacă cumva Iosif are succes în domeniul lui în care și eu vreau să am succes, eu nu o să mai am succes. Pentru că dacă el are succes, eu nu pot să am succes. zicem că Otia are o voce superbă. Și ei, dorința pe inima ei, mi-a dat un vis de vină, lideră de închinare. Să zicem, nu știu, să zicem. Și aude că și Lia. Are o dorință. Are și ea dorință să cânte, să fie lider de închinare. Și loc și să se uite la Lia. Să o încurajeze când Lia e acolo în față. Spune, Lia așa fain cânt, așa simt încurajată când, când conduce închinarea. Nu, Oti se gândește, cum să să spun, nu ești potrivită poate nu te cheamă la desen poate Dumnezeu te cheamă la de ce? Pentru că îi frică că dacă Lia cumva devine liderul închinare, ce mai caută ea? Dar nu acesta, asta e minciuna al diavolului, pentru că vă spun că dacă Dumnezeu a chemat-o pe Otila, laudă și închinare, lideră de închinare și a chemat-o și pe Lia laudă și închinare, amândouă vor fi folosite laudă și închinare, pentru că Dumnezeu are loc pentru fiecare Există succes pentru fiecare Absolut pentru fiecare Așa că nu există concurență în împărăția lui Dumnezeu Pentru că fiecare am primit diferite abilități, diferite talente Și pentru fiecare Dumnezeu are un loc Și locul tău e pus deoparte din, din veșnicii Tu ai fost chemat să faci acel lucru Și nimica nu poate împiedica realizarea visului tău dacă stai lângă Dumnezeu Sunt tineri care vin și spun Pe să mă chemați să fiu lider de tineret Unii vă zice de nu te simți um, În pericol Și ei sunt să fie lider de tineret Și tu ești chemat Va fi o bătălie, va fi candidatură puternică Va fi dezbate. Nu va fi, pentru că fiecare suntem chemați Să fim lideri de tineret În locuri în care Dumnezeu ne pune Imaginați-vă peste câțiva ani Biserica Salem va deschide biserici Și nu e un secret acest lucru Va deschide biserici în orașe În această țară Vom putea merge la Timișoara Vom putea merge în alte părți Și va fi Biserica Salem în Vom merge, va fi Biserica Salem Cine e cu oamenii de aici care vor porni Care Dumnezeu va pune pe inimă La unde lider de tineret Dumnezeu va pune pe inimă orașul Baia Mare și... e, uh, Super, că noi chiar vrem să deschidem o biserică acolo Și imediat îți dai seama că acea chemare pe care o ai sau în orașul Oradea vom deschide mai mult pentru că vom fi așa de mulți că nu ne vom putea întâlni în sala bisericii care sunt 3500, imaginați vă 3500 ne vom avea întâlniri pe stadion mari, dar vor fi întâlniri mici, de sute de mii care vor avea loc în întreg, orașul acesta toate vor avea nevoie de lideri de tinere, lideri de închinare păstori și așa mai departe Să că este succes pentru fiecare absolut pentru fiecare Așa că aș vrea să înțelegi că în momentul în care, și asta e foarte important să înțelegi, în momentul în care, am, dacă am luat exemplul lui Oti și al lui în momentul în care Oti îi urează succes și îi dorește tot binele din lume lui vă spun, și ce se întâmplă în viața lui Oti? Se creează o atmosferă de succes în viața ei, pentru că ea seamănă cuvinte de încurajare în viața lui Lia. Ce credeți că va recota? De mult mai multe ori, de mult mai multe ori, mai multe ori. Și chiar dacă se uită, eu iau exemplu, dar nu știu dacă e chiar chemată, o să-mi spun la sfârșit ce va fi, va fi o chestie interesantă. Și chiar dacă se spune la ora actuală, fiți atenți, să zicem că e chemată la laudă și închinare, chemată să conducă poporul lui Dumnezeu în laudă și închinare, la ora actuală nici măcar nu-i dar ea simte chemarea asta. Știți ce e interesant? Dumnezeu la momentului va deschide ușa Va deschide oportunitate în timpul Lui Ea să fie unde Dumnezeu o vrea, dar în timpul Lui. Tot timpul, Dumnezeu are timpul potrivit și îl face frumos orice lucru la vremea Lui. Sunt conștient de următorul lucru, că vor fi mulți muzicieni în biserică și vor fi trupe aici care vor, vor fi mulți. Pentru că Dumnezeu își cheamă oamenii și va fi trupe care vor merge din biserică, care vor planta și vor merge și vor ține uh, vor ține timpul de la odă și închinare pentru că dacă Dumnezeu te-a chemat la o lucrare nu intri cu nimeni nicio concurență nu există concurență în împărția lui Dumnezeu așa că poți să-i dorești succes celui pe care auzi că are aceeași chemare dacă întâlnești un unul în care ce l la lider de tine să fie lider de tineret îl încurajești spui extraordinar mă rog pentru tine o să te facă cel mai bun lider de tine și încep să, încep să îl încurajezi în chemarea lui până îți dai seama tu creezi în tine o atmosferă de succes și dacă tu încurajezi pe alții tu însuși vei fi încurajat cred că țineți minte acest lucru este destul succes pentru toți pentru că fiecarea Dumnezeu ne-a împărțit daruri după cum voiește el. Cum voiește el. Cum ar fi să veniți la Salem, la întâlnirea Salem și Nu numai la tineret acum, la orice întâlnire veniți. La echipa de dramă. Are loc echipa de dramă și mă rog ca să se formeze echipa asta și căutăm acum unul lider care să o conducă. Dar... Veniți la echipa de dramă și acolo, pe lângă faptul că faceți și repetați drame pentru tineret, ești încurajat. Pentru că e o cultură. Pentru că e în, în ADN-ul nostru. Așa suntem creați. Așa vrea Dumnezeu să fie biserica asta. Tineretul nostru. Să fie o cultură de încurajare. Să cauți modul prin care poți să-l încurajezi pe cel de lângă tine. Cred că până acum... A existat această idee, așteptai să fii încurajat. Hai să vă dau un exemplu, să vedem cât de buni suntem noi la a încuraja. Acum, iau pe Legea cei aproape de mine. Mulți dintre voi veniți la întâlnirea de vineri seara și um, veniți, auziți pe Ligia cântând și v-ați obișnuit cu Ligia la pian, v-ați obișnuit cu Ligia la, la voce, voați ați obișnuit să zic așa cu ungerea care e peste viața, că există o ungere. E o lumea să cânți. Trebuie să fie o ungere. Și aia ungerea aia vine în odai de rugăciune. Nu vine ungerea, nu vine așa că, Doamne, dă-mi Aia trebuie să lupți pentru ea, trebuie să-ți dorești apropierea de Dumnezeu. Așa că cine vine din exterior și ascultă, o ascultă pe Ligia, își dă seama că e ceva special aia. Mă duc aminte când am avut conferința anul trecut, Conferința de tineret și Ligia a avut una din dimineți, au avut uh, examen, nu a putut să vină. Și chiar atunci, în dimineața, au venit o biserică din Timișoara, toată trupa și vor uh, venit la întâlnire. Eu, trebuie să conduc eu, la și închinarea, și am condus, am făcut tot ce am putut eu mai bine și la sfârșit vine pastorul și zice, da unde e Ligia? da, zice, n-a fost destul de bun eu, adică, în timp de Ligia da, zice da, normal aici are o chemare specială în laudă și în și pe aici, chemarea la predicată extraordinară Ora imediat că om al Lui Dumnezeu vezi ungerea dar vreau să mă pun o întrebare, câți dintre voi în ultima săptămână nu zicem lună, nu zicem an, ultima săptămână ați venit la Ligia, este a un SMS și a spus, Ligia să mulțumesc că spui timp deoparte să stai lângă Dumnezeu ca eu să simt ungerea, vinerea, seara. Câți dintre voi ați încurajat-o și ați sunat-o? Dice, ai un, ai un glas de înger care atunci când îl aud, mă apropie de Dumnezeu. Nu ridic mâinile pentru că cred că am fi falimentari. Pentru că de acum înainte va trebui să dezvoltăm o cultură de încurajare. Va trebui să dezvoltăm o cultură de încurajare. Iau pe Călin, că e aici. În ultima lună, câți dintre voi la Călin, cei care lucrează mai întâi cu el și îl vedeți. Cât se sacrifică în lucrare cu copiii. Când alți băieți de vârsta lui pochetează cu fetele și merge pe la conferințe și tot cu ochiul. La fiecare blondă și brunetă care trece pe lângă. întreabă de sănătate. Da. Când merge pe la biserici în toate orașele și vadă cine, unde, cum, unde îi, își dedică timpul sămbătă de sâmbătă pentru frățiorii voștri pentru cei din oraș, ca ei să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. cât? i-a scris un SMS, câți ați venit și l-ați încurajat și îți că lini aprecieți mult ceea ce faci pentru lucrarea lui Dumnezeu. Din nou, n vreau să ridicați mâinile, pentru că cred că i am dat faliment și la întrebarea asta. Eu cred că e nevoie de o schimbare de atitudine în modul în care ne încurajăm. Cred că e nevoie de schimbare. Pentru că dacă lumea nu ne încurajează și noi nu ne încurajăm unii pe alții, de unde să primești încurajare? De unde? Sunt tineri care vin aici credincioși, vineri de vineri, aranjează scaunele în pătură, vin aici să se pregătiți să slujească, primesc oamenii cu un zâbet frumos, <coughs> nu primesc de multe ori recunoaștere, îi vedeți că au ceva etichetă verde, atât. Cât ați venit să ați spus, măi mersi că ai venit mai repede ca mine, eu astăzi am stat și am mâncat ciorbă de burtă, până la 6 fără 10 și tu aici mai repede un pic să ne aranjezi scaunele. Să nu fie ca duminica, să nu fie așa plictisitor, să fie altfel, să fie mai fain, să fie mai tineresc. Ce că ai venit. Păi că m-ai întâmplat cu un zâmbet atunci când am fost acolo și în loc să-mi facem mutră de aia să mă sperie, mă tutăși, Mai zâmbit. M zâmbit. încep să înțeleg inima lui Dumnezeu când văd realitatea și îmi seama că și nu suntem, noi suntem, noi am împrumutat și am văzut în societate. Și am adus în biserică și am crezut, așa e normal, nu te încurajează nimeni. Deci acolo, nici aici. Dar în e diferit pentru că evrei și în toată Biblia veți vedea următorul lucru. Suntem chemați la trupa lui Hristos să vegem unii asupra altora să vegem unii asupra altora și să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, adică să ne încurajăm. Este trei cuvinte care le veți vedea, de fapt, trei. Ori încurajare, ori un alt cuvânt folosit în Biblie pentru încurajare este mânghiere. Cornilescu, ne a atras Biblie, a de multe ori încurajare cu mânghiere. De multe ori mânghierea nu e în caz de necaz. mânghiați vă unii pe alții cu versetele așa. nu era nimic nevoie de necaz, era încurajare. Știți cine este Se vorbește despre în Biblie ca mânghietorul? Duhul Sfânt. De multe ori, singurul, singura persoană, vă spun sincer, și mulți sunteți în lucrare astăzi, mulți slujiți în diferite lucrări la tineret, este pentru că Duhul Sfânt v-a încurajat. Că poate unii oameni nu vă încurajau. Și nu ați primit o încurajare care poate era necesară pentru voi. Poate nu ați primit-o. Dar a fost dul Sfânt îngă voi. Și de-aia ați mers în continuare și nu v a lăsat de lucrare. Pentru că Duhul Sfânt era șapta Duhului Sfânt care spunea S -s, mândru de tine. Continua, merge înainte. Păi Duhul Sfânt. Și aș putea merge nu numai la cei care sunt frații mei, aș putea merge la ceilalți, încep cu de la Adi și de la Sami, pornind de acolo rândul ăsta, și fiecare în lucrare care e implicat și să vă întreb cât iați ați încurajat. Cât ți-ați încurajat în lucrarea în care se implicați. Cât ți-ați mers la Sammy și ați spui, Sammy, ai făcut să ul ăla? bun. Acum nu ești tu de la McDonald's, nu ai lucratul la KFC, așa cum ai știut tu, l-ai făcut. Și l-am mâncat mi era foame. mi că te-ai dedicat timpul și ai mers acolo și ai mers la Stelgur, ai mers ai cumpărat. Ai făcut uh, poate ar trebui să deschizi Mc sau ceva în magazin de ăsta restaurant. Sau câți dintre voi când ați auzit de cineva care vrea să-și scrie cărți, m-a plăcut enorm faptul că la tineri implicați, m a spus că voi vă implicați, este serios și o serios, și am citit uh, visele voastre pe 10 ani pe de persoane care vreau să scrie o carte. Și când auzi o astfel de chestie, mergi și o pe persoana aia, cum merge cartea. Poți să scrii cea mai tare carte? Și o încurajez pe persoana aia. Pentru că va trebui să, să schimbăm modul în care gândim, pentru că prea multă din încurajarea, neîncurajare de fapt, care am învățat în societate, am adus-o în biserică. Și ne mulțumim să vedem pe Ligia și oameni care slujesc aici, a, normal că slujesc, Domnul să încurajeze. <laughs> e total greșit, pentru că noi suntem chemați să vegem unii asupra altora și să ne încurajăm. Noi. Noi. Când a fost ultimată când... Uh, ai văzut pe cineva că venit cu o haine frumoasă și a cumpărat o haină nouă? Acum, eu vă spun, uh, unii băieți chiar nu au spirit de observație. Nu-și dau seama. Îmi aduc aminte când a unii a spus, cineva, te-ai tuns? Dar zice, de, no, de trei luni m-am tuns. Unii, uneori nu observăm cum ar fi trebuit să observăm, dar fetele observă, știi? Și fetele, fetele, fetele, vedeți pe cineva că O venit cu o haină și chiar arată fain Faptul că tu, fiți atenți Uneori În momentul în care ai încredere în tine Și știi cine e? cine a creat Dumnezeu, cum te-a făcut Dumnezeu Ai și puterea să Spui un compliment celuilalt Fără să crezi că faptul că tu îi faci un compliment te face pe tine mai urâtă Ești vorba în momentul în care știi cine ești, cum Dumnezeu te -o făcut, vezi o persoană care s a făcut ceva fain la freze și-a făcut și poți să faci un compliment. Uite, în ochii cuiva și are ochii de frumos și pă și zici, ce fain e ochii ai. Și poți să faci un compliment. Și acel compliment poate să schimbe total ziua cuiva. Total. Absolut total. Un cuvânt fain. Mi-aduc aminte într-o... Ca adolescent, important Voi nu credeți, fete, dar și băieții își fac freza Ca și a doua Dor unde ești <laughs> Așa cum eram și eu adolescent, Steam și eu în, în oglindă Și tot îmi aranjam freze Era într-o parte în perioada respectivă Să nu stea un fir în sos Acum tot cum să stea mai în sos, știi? Uh, frezele, acolo Atunci era cum să stea mai așa mai linț <laughs> Și uh, ți că mergeam la școală și cineva mi-a zis un compliment, ceva, toată ziua. Mă. Și acum m-am aduc aminte, vă dați seama, compliment. Și toată ziua mers parcă mai bine. <ră> parcă mai bine, parcă vă simțeam mai bine. A cineva un compliment. Au văzut cineva ceva. Nu viți se întâmplă să vă luați uh, pantofi noi? V-ați economisit bani, a strâns bani și vă luați niște pantofi noi și nimeni nu îi vede, nimeni nu îi recunoaște și tot încerci să faci ceva scheme de karate, de uite... Nu se prinde nimeni că ai pantofi noi și nu știi. Ați făcut cărate în ultimul timp, că eu am făcut. Nu știu de câte ori voi predica, dacă vor fi multe predici despre încurajare. Certi faptul că dur sfânt dorește asta pentru noi ca tineret. Să schimbăm cultura încurajării la noi în biserică. Și-a dat seama că ceva nu e în regulă modul în care ne încurajăm unii pe alții. Și-a venit și ne-a spus, trebuie să schimbăm. Câți dintre trebuia ați veni la Vali? După concertul lui Dunamis. Și-a zis, Vali, nu știu ce ai făcut acolo pe o mână, cum te agățiai acolo, dar ai făcut bine ceea ce ai făcut. Eu nu pot face felice, Ai ceva talent? Super. Nu știu câți ați venit la el și l-ai la încuraja, Măi, Vale, ce fain ar fi să avem mai mulți ca tine, să facem ceva, să... ce un spectacol de ăsta, se chemăm pe colegii noștri, să sunt breakers și să vină și ei să break aici în the house of God. Trebuie cumva cumva, cumva să schimbăm modul în care încurajăm. Punește de la mine și de la fiecare dintre noi și primul un lucru pe care va trebui să-l facem este să veghem, să observăm. A veghea și notează asta, primul lucru, dacă vrei să devii un încurașator, trebuie să fii un vecheator primat. să te uiți cu atenție. Să vii asta și să vezi cine au făcut scaunele, trebuie să veghezi. Cineva au făcut scaunele, cineva s-a pregătit. Lia și Cristi nu au venit direct în față la MC. Hello everybody! Dintr-o dată au pus click și au fost funny video. Interesant. Nu s-au pregătit, au luat timp. Au pus timp de parte să se pregătească. Observ. Veghezi. Și spui la sfârșit, vreau să mă duc să le mulțumesc. Au fost seara de tineret mai plăcută. s or pregătit. Vreau să mă duc să le mulțumesc. Și să mergi la ei și spui, la Lia, la Cristi, Cristi. Puteați să vă uitați la televizor ca mine, dar nu. Ați decis să vă pregătiți. Ați decis să ne, ne, ne faceți să fim, să fie plăcut și v-ați pregătit. Mersi. Am făcut o treabă bună. Mi-a plăcut. Și să cauți lucrurile bune. Greșelile care au făcut, să mergi la Crist, poibă, spui, băi, Crist, ești cam uh, lit. Că veți vedea un principiu. Și asta să vă zic în câteva minute. Și asta notează-ți că asta e ideea principală. Încurajatorii văd potențialul la oameni, nu problemele lor. Ține minte, asta, asta e ideea principală, pentru că când te uiți la oameni, a trebui. Încurajatorii văd potențialul la oameni, nu problemele lor. Hai să fim uh, sinceri, să fim realiști. Toți. Este unul la aici care să nu aibă probleme. Fiecare cu problemele lui. Unele probleme mai colorate, altele cu probleme mai picante, dar fiecare are, fiecare are probleme. pe felul de genul. Nu suntem, nici Pavel a zis, nu, nu că am ajuns săvârșit. Ce alerg spre ținte ca să apuc premiul chemării celești, așa că pe în viața aceasta, dacă Pavel, la sfârșitul vieții, a spus că n-a ajuns desăvârșit, va fi greu ca tu să ajungi desăvârșit, dar tinzi. Așa că atunci când te uiți la oameni și vegezi peste oameni, pentru că trebuie să, trebuie să, ca să vegezi, trebuie să stai și să te uiți, să analizezi. De multe ori suntem așa ignorati. Dacă ar fi să te întrebi, cine o cântat în față, în cor. Unii putea să știți, concurenții mei, sunt acolo. Sau alții nici, nici nu... Te întâlnești cu el după, nici nu știi că au cântat în cor. Ești așa de ignorant, nici nu dai seama, nici n-ai vegheat, nu-ți-a seama Ce nu cântat în cor. Sau cine o cântat la tobe, nu, nu știi. Atunci e gravă, Mai grav e că îți dai seama, nici nu știi cine a fost la MC. Abis, ce ce, ce mai, grav. mai grav? Mai grav la tău, băi. întotdeauna văd potențialul de oameni, nu problemele lor. Înainte ca să continui să vă zic de o persoană interesantă din Biblie, aș vrea să notați definiția încurajării. Important de a ști... Potam pentru tine care vrei să încurajezi să știi definiția a ceea ce faci. Încurajarea este actul de a inspira altora un curaj nou. Un spirit nou sau o speranță reînnoită. Repet, încurajarea este actul de a inspira altora un curaj nou. Un spirit nou sau o speranță renoită. Din nou, încurajarea este actul de a inspira altora, un curaj nou, un spirit nou, o speranță renoită. Uitați-vă totul, e un nou curaj, o speranță renoită, un spirit nou. Dacă ar fi să trecem prin Biblie, să ne uităm la oamenii, care ar exemplifica acest lucru dacă ar fi de exemplu să mergem la oameni integri oameni integri repede ne-am gândit la oameni ca și Daniel în care nici dușmanii lui nu pot putut găsi niciun nimic rău în el pentru mine acest lucru este incredibil imaginați-vă colegii tăi să nu găsească nimic rău în tine nimic și semnul ce mănânci cum trebuie. Și stai cum trebuie. Când răspunzi la tablă, parcă stai știi ce să spui când profesorul înjură la tine. Știi cum să-ți menții calmul. Nimic rău la Iosif, un altă persoană care reprezintă integritatea în Biblie. Și dacă ar fi oameni integri. Iosif. Dar când e vorba de încurajatori, persoane exemple, un nume răsună în Biblie. Răsune un nume din nou și din nou și acest nume. Imaginați-vă că persoana asta care o să vi-l zic, așa de mult încuraja oamenii încât oamenii din jurul lui au schimbat numele. Schimba numele. Numele lui, inițial, a fost Iosif. Iosif. Iosif, ai un, o mare răspundere că porți numele ăsta. Încurajator Și oamenii când l-au văzut pe el Cum încurajează I-au schimbat numele Și l-au numit Traducerea numelui lui înseamnă Fiu al mângâierii Sau fiu al încurajării Sau domnul încurajare În persoană Barnaba Barnaba Nu i Baraba Vă mare diferență Nu a fost Baraba care a fost eliberat în locul lui Iisus, Bar Barnaba. E foarte important nu ăsta, foarte, foarte important. Barnaba. Cine era Barnaba? Era un creștin, din primii, dintre primii creștini care s-au întors la Hristos, în Ierusalim. Facea parte din acea prima adunare care își vindeau ogoarele, își vindeau averile ca să le împartă Făcea parte din adunarea asta el, Barnaba. Știți ce scrie despre el în Biblie? Spune că avea un teren în Cipru, o localitate, era într-o localitate, terenul ăsta unde era pământ foarte fertil, foarte roditor, lângă Siria. Vreau spune că a vândut acel teren și a dat bisericii. Ce ne spune acest lucru? Când deții un teren într-o zonă fertilă, înseamnă că ai monei. Ai monei. N-ai ce să vinzi dacă nu ai. Așa că Barnaba nu era un uh, bleg, nu era un papă lapte, era cineva care avea bani, era un om bogat și a vândut în acel teren bun la un om generos. Unul din lucruri care veți vedea cu privire la uh, oamenii încurajatori este că oamenii încurajatori sunt oameni generoși. Sunt generoși. Generos cu resursele lor, generoși cu complimente. generos. generoși. Nu țin pentru ei, ci dau mai departe. Vezi, de oamenii încurajatori sunt oameni generoși. Te încurajează, nu te văd, încearcă să găsească la tine. De exemplu, dacă un om, ca un om încurajator, legea în față, un om încurajator ar întâlni o legea și ar veni și ar da mâna și imediat s-ar gândi. Wow, s-ar gândi cum să îi dea ceva, un compliment, nu poți să-i dea tot timpul, un om generos se gândește cum să-i dea și un compliment, tot timpul Asta nu te costă să, mult să-l dai. Dar faci așa de mult și om, om generos dă și complimente. Suntem la lege și spune wow. și găsești ceva, să atenți, găsești ceva, de nu poți, trebuie să fii sincer. Când ești un om încurajator, dacă nu e sincer, pici la test. Deci nu nu fi Fake. False. Trebuie să fii sincer. Și că un om generos, un om încurajutor, se uite la o persoană și spune ce pot să-i dau. Cum să o încurajezi. Cum să o ajut pe aia? Se uite imediat și spune, face fr ce frumoasă ești. Pentru că e frumoasă. Se uite la ochelare. Oa ce faină fain ochelarea ai. Este chiar mișto ochelare. Și te uiți, te uiți la ce poți, ce poți face. Înțelegeți? Te uiți la ea uai, fiiate, de unde ți-a la asta? Pentru că ești un om generos. Ce cu complimente. Ești generos. Mulțumesc, legea. Dacă vii la mine, vezi, la mine și spui, oh my God, ai cel mai fain păr din lume. Uai, ce tare pără. du-te-mă, lasă-mă, împace, că știi și eu ce păr -am. Ești fals, da? Să-mi mă la altceva. Că -am slăbit, ce vrei tu? A -a -a. Deci, foarte important trebuie să fie... Când ești o persoană încurajatoare, trebuie să fii sinceră da? și în, în, în generozitate, dar să nu faci afirmații care să zic că sunt false. Hai. Așa că dacă vrei să fii o persoană încurajatoare, trebuie să fii generos. Cu timpul tău, cu um, complimentele. Cred că e lipsă de complimente. S Uh, suntem atâtea complimente am putea să ne facem unii altora, dar suntem zgârciți. Nu, serios, suntem zgârciți. Din diferite motive. Cumva crezi că dacă îl faci pe la frumos, tu ești urât. Nici vorbă! Și ce am văzut tot timpul? Am văzut persoanele frumoase. Când vedea o altă persoană frumoasă, și... Ua, ce, uite, uite ce frumoasă. Mă dat... Cum te tine că ești mai frumoasă. Nu, ea e foarte frumoasă. Și era persoană frumoasă. De ce? pentru că persoanele încurajatoare sunt persoanele generoase. Știu cine sunt și poți, cu generozitate poți să dea complimente. Și uneori n-ai bani să dai. Nu poți ajuta uneori să spui vă la McDonald's, vreau să dau un... Nu, nu ai, este resurse. Dar compliment, ce te costă un compliment? Puțină energie să-ți miști gura. Atât! Și în loc să folosești gura asta, să bârfești sau să faci altceva, o mai bine folosești pentru a spune complimente. Cum ar fi? Imaginați-vă, înainte să mergi la culcare, să faci un exercițiu și să te duci prin telefonul tău, înainte să dormi, pe cine aș putea eu astăzi încuraja să fac un compliment? Înainte să mergi la culcare. La cine aș un SMS? Cum ar fi? Înainte ca cineva să doarmă, bine, nu la ora 1 când deja la doarme, că nu-l primește ca un compliment, că îl trezește și se enervează de cu telefonul de pereți. Dar la ora oră normală să îi scrii și să faci un compliment. Cum ar fi? Barnaba era o persoană generoasă. A doua întâmplare în care o citim despre el și vedem că el a fost un om care și-a vândut terenul era teren foarte bun, la data. dat, a fost un om generos. Se întâmplă ceva în biserică. Pavel se întoarce la Hristos. Cum a trebuit să înțelegem în cine a fost personajul ăsta Pavel. Pentru că e un personaj interesant. Călin o să reprezinte pe Pavel, călinii Călin o să reprezinte. Nu, stai, Iosef. Pentru că ai Iosef învață. Iosef va reprezenta că tot pe tine te folosesc. Și pe Iosef. Hai Iosef aici. Um... Iosif îl reprezintă pe Pavel. Pavel, știm câteva lucruri despre el înainte să-l cunoască pe Hristos și știm că făcea prăpăd prin biserică. Cum a imaginați-vă când Biblia zice că făcea prăpăd, ce făcea omul ăsta? Omul ăsta a reprezentat prin Iosif aici, la noi. Culmea că tu ești Iosif Barnaba, dar în orice caz. Biblia spunea spre el că el făcea prăpăd, mergea, mergea, fiți atenți, mergea în case și cei care erau credincioși, întorși pe, se numeau pecale, oameni de pecale, cale, îi aduceau și îi în numele fariseismului. Îi închidea să fie condamnați la moarte pentru că au dărât de, de la adevărata credință. El era tare, tare, puternic în fariseism. Și era foarte împotrivă acestor creștini. Foarte împotrivă. Până acolo încât a mers să ceară aprobări să închidă toți oamenii din Damasc. Damasc era într-o altă țară. Era Siria, nu? Au mers și să meargă și în altă țară să închidă oamenii și acolo. Nu numai la ei acolo. Și în Siria, în Damasc. În drum spre Damasc, că vă aduceți aminte, Isus îi se apare într-o lumină. Știți, întâmplarea, el aude de ce, sau, le, sau le, de ce mă prigonești, și, ca de la pământ, ca la pământ, aude acest, acest glas, și când se ridică, e orb, acționează ca orb. E orb, nu vede nimic. Dumnezeu îi spune ce să facă, să meargă în prima localitate și acolo să vină un om al Dumnezeu. Un om al Dumnezeu vine, să -o pentru el, vede din nou. Începe să... Acolo începe să învețe despre Hristos, începe să predice, începe să-ți dea seama pe Isus, cel pe care îl prigonea. E adevărat, începe să predice și vine în Ierusalim, fiți atenți, el vine în Ierusalim și uh, aici vrea să vină la adunare. Imaginați-vă uh, vine de acolo din spate, noi suntem biserica primară, tu, vii de acolo, tu fugi, de pe, uh, fugi acolo, uh, tu, uh, da, vii, și tu te-ai întors la Dumnezeu, tu, cum să zice tu predici deja acolo în Damas și vii în față, tu vrei să vii în față, știi? Haide în față, el vine la biserică, noi suntem biserica primară și toți când vine, toți uitați-vă la el. Tu stai acolo. Nu vă vine să credeți. Persoana care v-a dus bunicul în închisoare, stai mai la locul acolo. A, mă, de cine care v-a dus, l a băgat la închisoare pe prietenul tău. Colegul tău care s-a întors, cu care ai venit la Hristos, l a băgat la închisoare, el. E în bisterică. Iubirea s-a făcut, uh, -a făcut uh, gol aici, în jurul lui. Tot s-a lăsat, mai el singur era aici. Nimeni nu avea curaj să vorbească, tot se gândea. Am pus-o. Tăți la închisoare. Și nimeni nu avea curajul să iasă în biserică că era constelat. Ești un laș. Ești un laș. Ești fuz din biserică acum când îl vezi pe ăsta satana aici, că el era văzut ca și... Și în biserică, în primul rând, sau ne Ce să mai predice, pentru Că toți erau murim. Scrie testamentul repede la copii. Ce să mai predici, mă? La cea să vă comers Petru să predice. Uite-l. Un sfert din biserică în închisoare datorită lui. Și a la sută la biserica, nimeni nu vorbea cu el, nimeni nu făcea nimic. Pentru că uitați-vă, a încercat, dacă veți citi în fapte 9 cu 2, să nu ziceți că vorbesc de la mine, veți vedea următorul lucru în fapte capitolul 9, 20. Și, când a ajuns la Ierusalim, stau la cota să se piască de ușenici. Fraților, vă ajuns la biserică, ce faceți, Că te -ți? toți erau speriați ce erau speriați nimeni nu vrea să vreați cu el apostolii nici măcar nu le primeau nu le dădeau cu el sensul, nu știm ce vrea să facă e spion aici în biserică e spion în biserică dar a fost un om în biserică nu-i Barnaba nimeni nu vorbea cu el să vreau să ne omoare. Barnaba. Uh, Adi. Se în biserica, nimeni nu vorbește cu el. El încearcă să răspundă, eh? nimeni. Și Barnaba, încurajatorul, pe toți încuraja Barnaba, merge la merge la Saul. Ce înseamnă cu ce ocazie de la biserică? <laughs> cu ce ocazie la biserică? Pentru că el este încurajatorul, nu -i... El vrea să încurajeze. Uite, mi că ai venit la biserică la noi. Vreau să devin membru? Da, chiar vreau să devin membru. Incredibil. Vreau să spune că l-a luat lângă el. Banaba, a văzut bine biserică. Toți știau, Asta e încurajatorul. Loși schimba numele. Era Iosif, dar nu mai e Iosif. Lați-mi pace. i dat o poreclă. Barnaba. Fiul încurajării. Pentru că pe toți încurajezi. Toți care treceau pe lângă Barnaba, Barnaba, dă mâna, toți le dă mâna cu mine. Toți, toți erau încurajați. Dacă aveai șansa să fii în cadrul lângă el, lângă Barnaba, era încurajat. Mergea ca să vedea ceva bun în tine. Imediat, îl spunea un cuvânt: te încuraja. Fiul încurajare. Și se împrătenește se cu Saul și ascultă mărturia lui și spune, și spune Saul mărturia, fetei a mers drum spre Dama și spune mărturia. Și Barnaba se mâtură la în pe Iisus. Și zice, bă, haide că eu te prezint la apostol. Și pe, și le pe Saul și îl prezintă la apostol. Și când vine Saul cu Barnaba, oamenii un o încredere în Barnaba. Și Biblia spune că de atunci, fii atenți ce spune, că e foarte interesant, atunci Barnaba l-a luat cu el, a dus la apostol și l-a istoresit cum pe drum, Saul văzuse pe Domnul care a vorbit. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim, cu apostolii, pentru că a fost unul Barnaba care s-au interesat de acest om. Încurajatorul. Fiți atenți! Barnaba nu a văzut problemele lui Saul. A făcut multe probleme. Nu s-a uitat la trecutul lui Saul. s uitat la potențialul lui. Pentru că încurajatorii văd potențialul din oameni. Nu problemele lor. De multe ori ne uităm la trecutul. <laughs> asta ce poți să facă? ce familie a venit? A o, o să fie și saran, Asta e. Și mi se pare interesant. A fost întrebat Winston Churchill. Că cine a fost Winston Churchill? Premierul Angliei în al doilea război mondial. A fost întrebat. Domnule, Winston Churchill, înțeles că ați a, fost repetent premierul Anglii. A doua la mondial. Deci n-am fost repetet în Am avut șansa să fac o clasă de două ori. Oamenii vor încerca, oamenii vor încerca să te dezamăgească, nu sunt mulți care te încurajează, poate să vadă eșecurile tale din trecut, dar uite ce tu poți fi premier de -a fost, repetent. <hie> Încurajatorii sunt chemați să vadă potențialul de oameni, nu problemele lor, nu greșelile lor, ci potențialul lor. Te uiți la ei, vezi, mai tu poți deveni ceva incredibil de mare ai dat un bar, ai mai făcut greșeli, dar știi ce? I am încredere în tine. Am încredere în tine. Este te la cineva care merge pe scenă sau cântă la pian și acum trebuie să fim sinceri. Când vezi, de exemplu, că nu este talent, trebuie să că asta e mare problemă la societatea americană. Că ai talent, că nu ai talent. Good job. Acum poate să aibă două efecte. Să pui pe unul toată viața să creadă că faci un good job să fie prost în domeniul respectiv. Dar când vezi că cineva face ceva și uh, se dăruiește și vezi că există un sâmbur acolo de potențial, încurajează. Încurajează. Mă bucur când am auzit că atitudinea aia a zic chemarea, că avem nevoie de un chitare să fie tot timpul și a luat chitara aia și nu l-aș de mână. Nu l de mână. Nu l de mână. fost o altă instanță când Pavel și Barnaba urmeau să meargă în a doua călătorie misionară. În prima călătorie misionară a lor, apoi sunt împreună, vă dați seama, Pentru că Barnaba l-a ținut de aproape și l-a încurajat pe Pavel. În a doua călătorie misionară a lor, în prima călătorie l-au luat pe un tânăr. Ioan Marcu. Nu știu dacă vă ce ceva numele ăsta, Ioan Marcu. Ioan Marcu a fost un tânăr care a mers cu ei. l chemat ca să fie un asistent al lor. Când, exemplu, ei mergeau să vestească Evanghelie, ce au Ioan Marcu, Dufă ros de salam și niște șuncă. Să ofere de pită și padeu. Eu am rezolvat problema de seară. Ăsta era omul care, Ioan Marcu, era tinerelul care mergea cu sacoșa să cumpere uh, un lapte, că nu avem lapte. Merea dimineața, trezea, le sflujea. Le sflujea. Pentru că ca Pavel și Barnaba să se roage, să poată să vestească cuvântul cu putere, nu să meargă ei, să caute lapte, să care, de, care de capră, de oaie, a de oaie, bine, de oaie. El era omul ăsta care se îngrijea de treburile administrative ale călătoriei lor. Ioan Marcu era un tânăr să vadă și el să, să le poarte servieta cum ar fi. Ioan Marcu, la jumătatea călătoriei Pavel și Barnaba, spune goodbye, eu nu mai rezist, mă duc acasă la mama. Eu părăsit. Nu, no, să gândim Pavel, zic, bă, super, acum noi trebuie să cumpărăm lapte, biscuiți, n am văzut un tânăr, nu au fost, fost domnule, nu a fost de caracter, nu au rămas până la cu noi. Și la a doua călătorie a lui Pavel, vine Barnaba cu Ioan Marcu de mână. Merge mână la a doua călătorie misionară. Când îi vede Pavel, <gânt> nu, nu, nu, zice Pavel. Nu, nu, nu. nu ne -a mai luat biscuiți, O plecat. În prima călătorie ne-a făcut fenta, nu mai dau șansa, a, a doua oară, gata. Pavel, nici vorbă, nu. Barnaba, Pavel, dar stai un pic. Tu nu vezi potențialul din el? <laughs> nu, ne-a părăsit, prima oară nu-l luăm cu noi. Și așa de mare a fost disputa, așa, așa de a, neînțelegerea respectivă, pentru încât a zis Barnaba, eu nu mă duc fără Ioan Marcu, eu cred în potențialul lui. Pavel a zis, eu nu mă duc cu el să să uită Pavel și în a că atunci nicio problemă, că mă duc eu cu Sila, așa la pe altul Sila cu el. Veți vedea în continuare, în cuvântul meu veți că e Pavel și Sila. Trebuie să fie Pavel și Barnaba, dar nu a fost pentru că Barnaba, nu mă duc fără Ioan Marcu. Știi de ce? Pentru că Ioan, Barnaba în continuare vedea potențial în Ioan Marcu, chiar când Ioan Marcu a greșit chiar când Ioan Marco a greșit. A văzut potențial în el. Și știți ce e interesant? La sfârșitul vieții lui Pavel, ultima epistolă care a scris-o. Doi Timotei, ultima epistolă. Și ce spune Pavel despre Ioan Marcu? Ce aduceți-mi pe Ioan Marco, că ce mi este de mare folos în lucrare. Ioan Marcu s-a corectat. Ioan Marcu s-a dus înapoi pe brazdă, cum zic țăranii. Și de ce? Că a avut un Barnaba lângă el. Că dacă nu era Barnaba lângă el, nu știu unde era eu, Marco. Cum e cu cel care a fost prieten al tău și venea la biserica să le mai renunța la el? Sau în continuare îl invit și spui într-o zi vei fi și tu aici. Apoi. Vin apoi aici. Colegul tău care a fost prima dată și a zis, mă, de s-ar întoarce ăștia. Mi-aduc aminte când meream la școala de arte și ce care a fost la concertul de una misi ați văzut. Școala Francesc Iubic. Star Group. Și mă gândeam colegia, ce fain ar fi să se întoarcă aceste talente, să nu cânte pentru ei și pentru gloria lor, ci pentru gloria lui Dumnezeu. Ce fain ar fi. Talentele la au primit de la Dumnezeu nu, ei. Ești gata să renunți la oameni sau vei fi unul ca și Barnaba, un încurajator să vezi potențialul din oameni, să vezi că omul a căzut, ban te rugat o lună, mă. Ce om ești tu? Dar eu cred că poți face mai bine luna asta. Cred în tine. Să vezi potențialul din oameni. Să vezi că există ceva acolo și era ceva la Ioan Avea un potențial. E clar că la sfârșit Pavel spune: Mie de mare folos să nu grade. Dar nu era inconsecvent. Era un băiețat într desta, a vrut să meargă și el la fotbal. Nu-și de mult fotbal. Cine știe ce a fost motivul. s -a speriat, s a fost prea greu. Dar au crezut în el. crezut în talentul lui. Au văzut ceva acolo, Barnaba. Vă mă rog ca să fie în tineretul nostru. Sute de barnaba. Oameni care să vadă potențialul din tine. Și să vezi tu potențialul. Și ce, știi ce se întâmplă? Asta văd ce se întâmplă. În momentul în care devii un barnaba, în momentul în care dai încurajare, e încurajare contagioasă. Când o primești, vrei să dai mai departe. Așa e, încurajarea. O persoană încurajată, fiți atenți, o persoană încurajată va da mai departe încurajare. Altă încurajare. Pentru că e contagioasă. Nu poți. Primul impuls e să-l dai mai departe pentru că ai fost încurajat și vă spun fără să-ți dai seama cineva să faci un compliment, faci și tu un compliment. E contagiosă. Trebuie să pornească cineva. Că dacă pornim e ca și un, un bulgăr de zăpadă. Nu trebuie să-l pornească cineva. Hai crești la intensitate. Facem un om de zăpadă, dita mai. Știți cum suntem noi încurajați? Vă dau trei lucruri prin care suntem încurajați și am încheiat. Trei moduri prin care noi suntem încurajați. Suntem încurajați prin ce auzim. Ce ne liniște din omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Ce auzim? Știi cum poți să-l încurajezi pe cel de lângă tine? Prin ceea ce spui. Și prin ceea ce aude, el poate fi încurajat. Alt mod prin care poți să-l încurajezi. Al doilea mod este prin ceea ce citim suntem încurajați. Poți să-i lași un SMS, poți să-i lași un nume, poți să lași o scrisoare, mică scrisoriță să îi pui în buzunar cu mine aici la biserică. asta pentru tine, să știi acasă. Să scrie o încurajare faină. Pe tine-te doar rămâna să scrii. Pentru el va fi mai mult decât o mie de dolari. O încurajare. Mai mult. Și al treilea mod prin ceea ce simțim. O, o, o, o strângere de mână. O O îmbrățișare. Spune mai mult decât o mie de cuvinte. Să pui mâna pe umărul, poate nu a fost atins din nimeni. Dacă că să pui în un să tu pui mâna pe umărul lui. Man, mă bucur că să fie aici. Atingerea respectivă face mai mult decât o mie de cuvinte. Atingere într-un mod curat. Nu ca vii și. să-mi fata mea. aici! să laterale. Deci putem așa, frontal. Băieți cu băieți, frontal. O atingere. Voi, fetele, așa, voi puteți să ne de mână, că așa, voi imediat simțiți, așa. Când în a două doamne, cum să țin de mână, băieții, nu prea putem face chestia asta, așa că prea ciudat. Fetele, nu -au, au treabă să țin de mână, așa, și imediat simt, da, Deci auzim, prea ce citim și prea ce simțim, pot să încuraja. N-ai vrea tu să fii un uh, Barnaba în tineretul acesta? Pentru că vă spun ce se întâmplă. Se caută Barnaba aici în tineret. Vrea să dezvolte o cultură de încurajare. A să dezvolte o cultură de încurajare. Vrea să dezvolte o cultură de încurajare. Vrei să fii și tu parte din cultura asta. A fi nevoie de o zi în care să te decizi. De ce nu astăzi? Să faci și deoparte. Poate ești de altă biserică. Poate pentru tine va fi tu să începi în biserica ta să inițiezi încurajarea. Dar Dumnezeu te cheamă și pe tine. Nu degeaba ai fost aici. Câți Barnaba oareți să vă ridic astăzi și voi spun, eu voi fi un barnaba în tinele de Oare câți? Haideți să ne rugăm. Arată, mă rog, pentru fiecare tânăr. Eu, doamne, poate înțeles că nu și-a făcut treaba în privința încurajării. Ne-a îndemnat prin cuvântul tot să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune, să veghem unii asupra altora. Și, doamne, am, am uitat partea aceasta. Am uitat versetele acestea, pur și simplu am uitat că e datoria noastră să ne încurajăm unii pe alții. Și, Doamne, în săptămâna asta Tu ne-ai vorbit că vrei la noi, la tineret să ridici o cultură de încurajare cum n-a mai fost nicăieri în țară, cred. Ceva nou, ceva absolut nou. Și mă rog că tu să cercetezi fiecare tânăr astăzi să-și dorească, fiecare tânăr să-și dorească să devină un Barnaba, un om al încurajării. Să ne uităm la oameni să vedem ce putem încuraja, ce putem spune frumos despre ei. Și, Doamne, știm că odată ce noi începem să încurajăm, vom primi înapoi încurajare, pentru că Biblia spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multe zile o vei găsi iarăși. O iartă-ne că nu ne-am încurajat în destul. Nu ne-am încurajat de ajuns. Oameni care trebuiau încurajați, i-am lăsat să-i încurajezi numai Tu, Doamne nu n-am făcut nimic. Și suntem un trup al tău, suntem o biserică, doamne, suntem, suntem o biserică locală care ar trebui să, să funcționăm în încurajare și, și știu că astăzi vei face ceva. Știu că astăzi vei face ceva. Aș vrea să te gândești la aceste cuvinte, la ce Dumnezeu a vorbit ție și vreau să pun o întrebare, ce nimeni nu se uită în jur. Dacă este cineva aici în sală, tu nu te-ai întors la Dumnezeu încă? tu ești departe de Dumnezeu și înseamnă asta e vrea să devii un copil al lui Dumnezeu, să asculti de cuvântul lui, să asculti de Biblie, să trăiești conform Bibliei și să nu mai te duci pe căile tale greșite. Am să spun că Iisus a venit pe pământ să moară pentru tine, pentru păcatul tău, ca tu să poți să fii iertat, dar tu să poți să ai o relație cu El. A venit a muri pentru păcatul tău, dar a înviat treia zi și astăzi este la dreapta Tatălui. Dacă tu crezi acest lucru și în această seară spui vreau să mă întorc la Dumnezeu, vreau să-L urmez pe El, știu că-i viu, vreau să trăiesc după cuvântul Lui. În seara aceasta ai ocazia să lași păcatul tău, să lași vechiul tău stil de viață și să te întorci la Hristos. Vreau să spun că el nu gata, el nu când vii la El, El te condamne, nu, nici vorba, El te primește așa cum ești, brațele Lui în seara asta urmi deschise, dacă va veni oricine în brațele Lui, va simți dragostea Lui. Dragostea de Tată, și-l va fi încurajat în seara asta. Și dacă ești aici în seara asta și spui, te vreau să mă întorc la Dumnezeu astăzi. Dacă este aici cineva și vrei ca să mă rog împreună cu tine, vreau să te ajut să-l primești pe Cristos O să-i Dacă este cineva în acest loc și spui, vreau să mă întorc la Dumnezeu, tot și serios, vreau să nas păcatele mele, vreau să mă întorc la Dumnezeu Dacă că ce am mână sus, unde ești, vreau să mă rog împreună cu tine. Este cineva în sală, vreau să mă întorc la Dumnezeu. O persoană. Mai este cineva. Două persoane. Dacă mai este cineva, trei. Dacă mai este cineva, nimeni nu se uită în jur. Dacă mai este cineva, trei persoane, au ridicat mâna în seara asta. Mai este cineva, vă întreb astăzi. Aș vrea ca persoane care ați ridicat mâna să faceți ceva, acum aș vrea să repetați după mine o rugăciune să spui din toată inima ta. Aș vrea să fie sincer în această seară cu tine și cu Dumnezeu. Noi te vom ajuta, noi vrem să te încurajăm. E cea mai importantă decizie pe care te o iei. Așa să repeti următoarea rugăciune. Te voi conduce într-o rugăciune și după aia vreau ca cineva să se roage în cu tine, să, să știe de decizia ta, să-ți dăm o carte, dar acum vreau să mă rog în cu tine, următoarea rugăciune. Și repet-o după mine, noi vom repeta în cu tine. Spune, Doamne Tată, seara aceasta Deci să te urmezi pe tine. Deci să las păcatul meu, calea mea pe care am fost și să vin pe calea ta. Te rog să mă ierzi de toate păcatele mele. Curățește-mă prin sângele tău. Cred că ai murit și ai înviat din morți. Și astăzi vi să locuiește în inima mea prin Duhul Sfânt. Te invică ca Domn în viața mea Șef al meu, de azi înainte ascult de tine. Te invit ca mântuitor al meu să mă salvezi de toate păcatele mele. De azi înainte vreau să fiu copilul tău. Iar tu tatăl meu. În numele Lui Isus, mă rog. Amin. Aceea care v-ați rugat pentru prima dată, această rugăciune, noi credem că Iisus a venit și locuiește în inima ta Următorul lucru pe care tu trebuie să-l faci Este să Să înțelegi decizia aceasta și să urmezi Cuvântul lui Hristos Să începi să vorbești cu Dumnezeu Să începi să mergi la o biserică unde Simți că te apropii mai mult de Dumnezeu Așa că în timp ce noi ne vom ridica în picioare Dacă tu ești acea persoană care ridica mâna în spate Călin, Călin fă cu mâna Călin în spate și te așteaptă și vrem să-ți dăm o carte Primii pași pe pisa credinței E pentru tine atunci să iei, să citești prima lecție în seara aceasta, să înțelegi ce decizie ai luat în seara aceasta. Așa că dacă ai ridicat mâna, dacă ai venit cu prieteni, spune vino cu mine. Întoarce-te și spune vreau să vii cu mine și veți merge și îți vom o carte, primii pași să pisa credinței. Vrem să te ajutăm pe tine în decizia pe care tu ai luat Au fost trei persoane, vă așteaptă călină acolo și încă câțiva lideri. Iar restul, aș vrea să te întreb în această seară, pentru că e o decizie pe care toi ei. Dumnezeu ne-a vorbit nouă și. Uh... Eu unul am, am decis că vreau să intru și să dezvoltăm această cultură de încurajare. Te întreb pe tine în seara asta când Dumnezeu ție ți a vorbit și dai seama că n-ai prea încurajat. N-ai fost un om ca Barnaba, n-ai fost un încurajator până acum, Nu ai încurajat pe alții în visele lor se, se păreau că sunt concurenți poate sau nu te interesa. Se i asta Dumnezeu știi că ți-a vorbit și vrea să faci parte din această generație de Barnaba care vor încuraja să nu treacă Zile să nu încurajezi pe cineva, să spui ceva, o vorbă bună, să... mesaj fai. Așa că dacă știi că Dumnezeu ți-a vorbit și te chema pe tine să fii un Barnaba, în tineretul nostru, și o să păsești în față, că ne vom ruga împreună. Dacă tu știi că Dumnezeu te-a pe tine să fii un Barnaba, un încurajator, vin aici în față. Ai să să umplem aici Haideți toți Toți care sunt, simțiți că Dumnezeu v-a pe voi să fiți Barnaba Și decideți să faceți parte din această generație care să încurajeze Mai este cineva care Dumnezeu, simte că Dumnezeu îi cheamă Toți care Dumnezeu simțiți că vă cheamă Să fiți Barnaba Mai este cineva, mă aștept încă un pic Așa să o prindeți de mână Aici în față, toți care ați venit aici în față pentru vă de mână toți care se stai în față. pentru să fiți barnava în tineretul salem. Acum mai veniți, veniți repede. Și vreau să facem ceva acum, asta să ne rugăm unii pentru alții. Răgăte pe un de de deaptă cel de Strega să-L ajute să fie un încurajător.